До базовлука десь трохи більше, як миля. Одначе, поки розвідаємо, знаємо все, муситимем тижнів на два-три тут затриматись. А за цей час і конець польський з військом, чи і Шемберг зможуть ударити. Та й холодне, чи ж. Хочемо, чи ні, а таки треба братись за лопати, сокири, ломи. Слава Богу, що запаслися ними завдяки Максимові. «Я думаю, цю справу доручити вам, братця. Тобі, Максиме, і тобі, Федоре». «Ти, Максиме, на фортифікаційній справі здавна знаєшся. заходжуйся з укріпленням». «Ти, Федоре, притулок, ладнай. Тобі, панасо, доведеться про підходи до острова подбати». «А Кіндратові до вишколу новачків узятися». «Я так, братця, думаю». Блиснув кривавим шрамом проти помутнілого сонця кривоніс. «Розділяти наші сили перші дні навряд чи й доцільно. Он, здається, на завірюху заноситься, чи ж то легко її просто неба перебувати, коли людина змерзне за коцюбне, яка з неї робота? Ліпше ми сукупно з Федором спочатку очерету наріжемо, кулів нав'яжемо та кілька куренів, і землянок за день-два зладнаємо. Аби було куди від холоду заховатися, в теплі поїсти і переспати. А тоді вже гуртом до укріплення візьмемось. Максимко зі своїми хлопцями хай про корм коням подбає. То кайчук збурляєм, коли у кризі заходяться, ополонок наготують, соломою попритрушують. Одне слово про гостинці, для шляхтичів нехай подбають, бо ж ті такі завжди лізуть туди, де їм ніхто не рад, і тоді, коли їх ніхто не чекає. Мені здається, батько Богдане, розважно мовив Вишняк, так і справді, ліпше буде і безпечніше. Перечити не стану, згодився Хмельницький. Що громада ти й я, звісно ж, Одна голова добре, а дві ще ліпше. Пообідавши і випивши по чарці, щоб не змерзнути під пронизливим вітром, козаки пішли різати очерет, рубати ополонки і косити сіно. Кожен розумів, що від його старання залежить не тільки власна доля, а й доля решти товаришів-однодумців, тому всі працювали за двох, а то й за трьох. Очеред зараз в'язали в кулі, складали на вози, везли в лісок, де кілька чоловік заготовляли стовпці, сволоки, крокви і лати. Скріплювали їх лозою, зводячи основу жител. Очередом крили курені, з нього ладнали стелю і стіни, а також накриття для худоби. Працювали, не розгинаючи спини, забуваючи навіть запалити люльки, Кипіла робота і на льоду. Розбившись на групи, козаки до Кайчука і Бурляя рубали ополонки не тільки на Томаківці, а й на Ревуні та Річищі. Сюди, де міг з'явитися ворог. Не вгавав веселий перестук рискалів, сокир та ломів із настанням вечора. Трудились, аж поки віддав Богдан розказ «Пора на спочинок». Спали на очереті, Попотом. Перший ранок на томаківці був по-справжньому зимовий. Вітер вив, шаленів, скаженів. Він тогнув до закам'янілої землі льодові дерева, висвистуючи якісь погрози, торвав, шарпав, розгойдував на швидку стулені курені, намагаючись рознести їх на друзки. То хвилями гнав поперед себе шалену круговерть першого снігу, що намагався не тільки замести козаче пристановище, а й заповсти всередину жител. Козаки вискакували з напхом напханих коренів, умивалися снігом, втиралися полами, збуджено вигукували. Ох, і зима, так зима! Ніколи ще такої не було, а вітрюга прямо з ніг валить. У таку негоду тільки на печі сидіти, або горілку пити. Не журіться, братця, буде і на нашій вулиці свято. А буде. Будемо і на печі сидіти, і горілку пити, І біля худоби ходити, і в полі поратись. Виженемо панів тоді так заживемо, Що всіх наших ворогів завидки візьмуть. Казитиметься панство, а ми скажемо, Сидіть собі за завіслою і не рипайтесь. Восні всі знову взялись до роботи. Морозиний вітер обпікав їм руки, жбурляв колючим снігом в обличчя, заповзав під одежу, а вони, мов одержимі, незліченною комашнею снували по всьому доокіллю, стягуючи до свого стану дерево, очерет, сино, зводячи нахитри, але зручні і затишні оселі для себе і худоби. За кілька день дійшла черга і до укріплень. «Думаю скористатися давніми», – сказав Кривоніс Хмельницькому. «Рів розчистимо і поглибимо, вал полагодимо, вищим зробимо, водою обілімо. Обмерзне ніхто на нього не вилізе, а вежі для гармат, шанці, вовчі ями заново зрихтуємо». Вал палями не завадило б укріпити, зауважив Хмельницький. Гаразд, подбаймо батькою про палі. Дяка Богові ліс під боком. І знову застукотіли сокири, ломи, лопати. Запалали вогнища там де промерзла земля, не піддавалась ломам і лопатам. Посипали жарти, зазвучали пісні. Кривоніс переходив з місця на місце, пильно придивлявся до всього, радив, вимагав, наказував. Ледачих не було, охочих зробити по-своєму, відзначитись вигадкою не бракувало. І доволено стримувати одних, нагадувати другим, забороняти третім, розмірковувати з четвертими, запитувати у п'ятих. Метелиця стихла.